Mama. Habashi Shiku hii na kukaribisha tena kwa ajili ya neno Litasimama mtugaji Joseph Rengege. Utoka gole Asia Washington. Karibu. Utuletee makala ya neno Litasimama na wakati ni wako. Asandi sana, sana shi, shi, sana kwa ajili ya hii na nachukua fursa hii kuwasalimu wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegemea saa wakati huu na saa hii ya kwamba ninashukuru Mungu kwa kuwalinda kwa kunilinda kwa kutulinda zote pamoja na ningependa nichukue tena nafasi hii kukaribisha katika makara haya maalum makala ya neno litaendelea ama neno litasimama na bila kupoteza wakati ningependa moja kwa moja atumkaribishe mwenye neno ambaye ni Mungu muumbaji ili aweze kuwa pamoja nasi na tuone yale ambaye atabariki kwayo siku hii ya leo. Favyo, kwa hivyo kwa unyenyekevu tuweze kupata maombi. Baba mtakatifu muumbaji wa mbingu inchi na bahari na chemichemi chemi za maji wewe ndiye Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Wewe tena ndiye mwokozi wa ajabu. Wewe ndiye msaada wetu wakati tunapohitaji. Wewe umeikaa ndani yetu kwa njia ya roho wako mtakatifu. Na neno lako linakuwa ni taa inayotuangazia tuangazia njiani tunaposafiri kuja mbinguni. Tunakushukuru sana na tunakuomba uweze kupokea shukurani zetu siku hii ya leo. Tukiendelea kukushukuru kwa ajili ya Abagusi Global Radio ambaye umeisimamisha katika nyakati za mwisho ukiwa na kusudi ya kwamba kupitia kwa radio hii wengi waweze kupata hili neno na wanapolikubali jinsi litakavyosimama na wao waweze kusimama hata siku ya kiyama roho wako endelee kuwa mwarimu wetu na neno hili liendelee kutupatia tumaini tunashukuru kwa ajili ya msamaha wa dhambi kwa njia ya damu ya Yesu Kristo ambaye tena yeye ndiye mpatanishi wetu tunapoingia katika makara haya maalum tunakukaribisha kwa njia ya pekee yake ili kila mahali watu wanapotegea sauti hii kutoka semu hii kupitia kwa radio ya abaguzi waweze kubarikiwa na ukutane na mahitaji yao kila mmoja katika nafasi yake mimi nami kama mtumishi wako naomba ukaweze kunitumia kadri utakavyoona inafaa ujumbe ambaye ni wako uweze kutoa na hali unapotuonya utuone hali unapotufundisha tufundishike na mahali unapotaka tuchukue hatua ndefu kukaribia kutusaidie kufanya hivyo. Mwanzo mzuri hadi tamasha tunakuomba uwe pamoja nasi ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Basi wapendwa wasikilizaji tunashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii na kama ilivyo kawaida ningependa ni niwa, niwapatie mkutano wa yale tuliyoangalia ya jana jana tulikuwa tunaangalia hasa kitabu cha mwanzo nne mwanzo 35 na tukaona ya kwamba baada ya yakobo aliyeitwa israeli kuweza kurudi katika nchi ya kanani yeye aliweza kuishi mahali ambaye palito sheshemu na kuwako kwake pale pia kulimletea tabu kadha wa kadha. Na tukaona ya kwamba hapo aliweza kujenga madhabahu na akaweza kuendelea kusaidia familia yake kama Ibrahim alivyo kuwa anafanya siku zile. Huita watu wake asubuhi na jioni kwa ajili ya kuabudu. Inawakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba ni vyema sana ikiwa kwenu ni jioni, ikiwa kwenyu ni asubuhi, ikiwa kwenyu ni mchana. Ukafahamu ya kwamba ni vizuri sana wewe baba ukiwa wewe ndiye kuhani mkuu wa nyumba yako. Kuweza kuiga mfano huu wa kuweza kuwa na watoto wako na nyumba yako na mke wako katika madhabahu ya morning devotion na evening devotion. Hii ni jambo linaloleta familia yote kwa pamoja katika mbele yake Mwenyezi Mungu. Na ni katika sehemu hii Yakobo aliweza kuchimba kisima Ambazo Yesu miaka moja baadaye aliweza kupitia katika kisimo kile. Na akasema ya kwamba kila mtu anaokunywa kunywa maji ya kisima hicho anapata kiu lakini ndani yake mwokozi yule atakaopata pata maji ya Yesu hatapata kiu kamwe Unakumbuka ya kwamba yeye Yesu alikuwa anazungumza na yule musamaria aliyekuwa mwanamke Msamaria aliyekuwa anasema wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyochimba kisima hiki na akanywa maji haya unaniambia unanipa machi na ndipo basi katika hali yake ya sehemu pale liona mtoto wake aliweza kutoka na kwenda kulaa ndaranda hivi ni kusema anaonekana huyu huyu huyu alikuwa yeye anatamani sana kuona mambo ya dunia huko vile inaendelea na katika kujiingiza territory za shetani akaweza kufanyiwa uovu na kijana mmoja wa mkuu wa sehemu ile na baadaye tunaona uh, Simeoni na Lawi hawakuweza kukaa kimia tu bali baadaye waliweza kulipisha kizazi kwa kuwa watu wa sehemu ile vibaya sana baada ya kuweza kuwa baada ya kuweza kuandaa kwa ya kwamba wakitahiriwa wanaweza kumuoa huyo dada yao na wao watakuwa wakioa kwao na wakati ule walipokuwa katika hali ile hohe hayawezi kufanya lolote kwa ajili ya utungu wa kutahiri dipo wakaingia katika sehemu ile na wakaua wanaume wote na jambo lile likamuhuzunisha sana uh, baba yao na Mungu akaweza kuangalia shida hiyo na akamwambia sasa unastahili kutoka sehemu hii na akaweza kuambia hawa watoto wake waweze kuachana na miungu migeni maana walikuwa walelele wamejiunganisha na miungu migeni na wakaweza kuambiwa waoge na waweze kutubu dhambi zao na waweze kuachana na miungu mizigeni na ndipo waweze kuondoka na kuweza katika uh, katika uh, betheri. jambo hili tuliona hata uh, baada ya miaka hamsini Yakobo alirudia wakati alipokuwa anakufa na akasema kwamba ae uh, samio ni na nalawi na ni ndugu lakini panga zao ni silaha za ujeuri na nafsi yake akaomba ya kwamba isiweze kuingia katika sili yao na uweziweze kuingia katika uh, katika uh, uh, hali ya kusanyiko lao maana katika ghadhabu yao waliua mtu Na ndipo basi akasema kadhabu hiyo yao ilaaniwe yani hivi ni kusema jambo hili lilimuhuzunisha sana hata kama hakutenda lolote maana na wala kufanya alilikuwa bado ndani ya moyo wao na ndipo tunaona ikumbukwe hii ni mazao ya ile dhambi aliyoitenda ye mwenyewe uweza kumhadha baba yake kuchukua advantage ya baba yake kuwa kipofu akaenda kunyakua ni kupitia njia ya Hira hivi ni kusema ya kwamba hata kama dhambi ina, inasikika ikiwa tamu ina majuto sana na hata kama unatubu na unasamehewa ni mpaka utavuna kile ulichokipanda. Na ndipo basi baada ya wao kuweza kumpatia miungu yote migeni tuliona ya kwamba wakaweza akaweza kuizika ku, ku, ku, ku, kuificha katika mti muoroni huko na akaweza basi kuondoka. Na ndipo wakaweza kuelekea huko sehemu hiyo ambaye Mungu alimuagiza Na akakumbuka ya kwamba katika njia ile aliyopitia, akaweza kumwaahidi Mungu ya kwamba atakapoenda na arudi, atakuja kuwa akimtolea zaka na sadaka. Na ndipo basi Mungu akaweza kuwaweka watu wa sehemu ile hofu ili wasije wakaweza kulipisha kizazi kile. Na hivyo Yakobo akawa Mungu ameingilia katika hali ya kuweza kumlinda. Eh, na huko Besieri tunakumba akajenga tu, alipofika, alipofika akajenga madhabahu na akapaita pale Eldash eh, eh, eh, akapita pahali pale elders betheli kwa sababu huko Mungu alimtokea alipomkimbia ndugu yake hapa aliweza kuwafasha mali watoto wake hii historia yake tangu kutoka huko huko mamu na vile alivyoenda mpaka huko sehemu ya Mesopotamia maisha yake yote na wakahuzunika sana na wakaguzwa na jambo lile na kwa hivyo wote wakawa tayari kwenda kuona mahali hapo baba yao alipotokewa na Mungu na akaelezewa ya Mungu apo pamoja nao. Na ndipo basi yeye alipotoka eh, katika sehemu ile yeye akaweza kukumbuka ya kwamba kuna kitu kuna mambo mabaya yaliyofanyika hapo katikati ya sehemu hiyo na na safari yake ya kuelekea kule alikuwa anaelekea alipotoka katika a, na akachungumza maneno haya tunaambiwa vile alivyo alivyo fiwa na mke wake aliyompenda baada ya kuweza kuzaa mtoto aliyemwita Benyoni na baadaye yeye akamuita dejameni maana yake Benyoni ni mtoto wa utungu wangu na padre babake akamuita Benjamin akisema ni mtoto wake wa mkono wa kulia ama mtoto wa nguvu zake. Na basi tunaona ya kwamba alipopita alipokuwa sasa anaelekea Ephret jide igine ikatokea ya kwamba mtoto wake wa kwanza akarara na mke wake ni ambaye ambaye alikuwa anaitwa Suriah akararana na suria yake na akaweza kufanya kitendo hiki kigumu kiliofanya hata baadaye akose kupata ile hali ya ulizi akiwa ni firstborn ulizi wa uzaliwa wa kwanza na ndipo basi tunaona hapo ma, ma, ma, mambo hayo hata Yakobu alikumbuka wakati wa alipokuwa nakufa huko Misri. Na ndipo basi siku hii ya leo nataka tuweze kuangalia uh, safari ya huyu mzee Zaidi vile mambo itakavyokuwa. Manake baadaye alikuja akaweza kufika kule baba yake alipokuwa na wakati huo baba yake alikuwa bado angali hai na akapata nafasi ya kuweza kumuoku kutana na baba yake azo mama yake alikuwa ameaga mamake ambaye alimsaidia kuhadaa huyu mzee aliedhamia ya kwamba mzee atakufa na angependa aweze ya Yakobo kwa lazima yeye alikufa hata kabla ya Isaka kufa ndipo basi alipokuja alipo hapa huyu mzee alifarijika sana kwa maana already alikuwa amefiwa na mkewe. Hesabu huko tunaona hata kama alikuwa ni, ana, ni mtoto wa karibu sana na baba. Baba alikuwa bado anaomboleza juu ya kifo cha mama, cha mke wake. Na ndipo basi hapa baadaye huyu mzee Isaka akiwa na miaka mia na zamanini akaweza kuwaga na Yakobo wakashirikana wakashirikiana sana na mzee na Esau ndugu yake ambaye sasa Mungu aliowapatanisha na wakazika huyu mzee kwa uzuri na tukaona kumbe Mungu ana uwezo wa kubadilisha mioyo migumu na kuweza kuifanya ya nyama na kupata neno la Mungu na hata kama Esau hakuweza kuchukua opportunity hiyo ya kupatanisha na ndugu yake ni Mungu kuweza kuendelea kuabudu Mungu Mungu aliondoa ile hasira aliyokuwa nayo na Yakobo akatumia hekima ya kuachilia mali yote ya baba yake ambaye ya Esau alikuwa naitarajia na aiangalia na sana akamwambia achukue na hivyo walikuwa na mifugo mingi wote na hawakuweza kukaa pamoja na ndipo Esau akaweza kuondoka na kwenda kuishi katika mlima wa hapa sasa ndipo nataka tuweze kuangalia baada ya Mungu kufanya. Maana ni Mungu alioingilia jambo hili, maana watoto na familia ya Esau wamekuwa ni waasi, hawawezi kufuata neno la na Mungu. Nasii kwamba ya Esau alifungiwa na Mungu, si kwamba Esau hakuwa anapata nafasi ya kuweza kumrudia Mungu hata kama alipoteza uzaliwa wa kwanza. Alikuwa amefunguliwa mlango wazi wazi, lakini alikataa kata kata uingia katika mlango ule. Ni mara ngapi wewe umefunguliwa na Mungu mlango wa kuweza kumrudia Mungu na kuendelea kumwabudu kama Mungu mwombaji lakini bado unakataa. Unapoangalia haya Mungu akaweza kuingilia kati ya kwamba watengane na esau akaenda kuishi kivyake na ya Yakobo naye akaishi kivyake. Na tunaona hawa wote watoto ukikumbuka ya kwamba walikuwa wamefundishwa na wazazi wao juu ya Mungu huyu wa kweli. Na hata kama ni hivyo ilivyokuwa Yakobo aliamua kufuata ukweli huu lakini Esau alifungia. Waliweza kupitana sana maana huyu Yakobo alikubali kufuata Mungu. Ni kama ukikumbuka mtoto Kaini na mtoto Habiri. Habiri walifundishwa na Habiri ndiye aliyokuwa mdogo. Akaamua kufuata Mungu. Kaini akaasi. Hapa nape tunaona ya kwamba aliyemkuu mkubwa ambaye ni Esau, aliasi na akataka kufuata njia zake. Na Yakobo akakubali kufuata njia za Mungu. Si kwamba Mungu alikuwa anapendelea bali Mungu anapatia mtu Yoyote yule nema. hata wale waovu sana hata hawa mnao sikia wanafanya mambo ya, ya ya kuangamiza dunia kwa uwaji. hawa maharamia wanaoendelea kuwa watu very innocent Nema ya Mungu bado ingali kwao na wana nafasi ya kuamua aidha kufuata ukweli huo ama kukataa Mungu hajapanga mpango wa mtu yote apotee bali watu wanajifungia nje wao wenyewe neema ya Mungu ni kwa watu wote hana hataki mtu hata mmoja aweze kupotea lakini ameweka nafasi ya kila mtu atii sheria zake na kupitia kwa Yesu Kristo wote waweze kuokolewa na hakuna mtu atakayopitia njia kando Yesu mwenyewe akasema maneno haya ya kwamba yeye muamini mwana atakuwa na uzima wa milele naye asiyemwamini hana uzima huo baana so hiyo ni 3 aya sita. amwaminiye mwana anaye uzima asiyemwamini hana uzima maana adhabu ya Mungu itamfikia na akasema Yesu huyu huyu mwokozi ambaye amefungua mlango wazi kila mmoja katika haijalishi hai dhambi zako ziko kiasi gani anasema hivi katika kitabu cha matayo Saba na moja sio kila mtu anietae bwana bwana atakaoingia katika ufalme wa Mungu bali ni wale tu wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu hivyo ni kusema Esao na Yakobo mrango ulikuwa wazi wazi ya ajabu na Esau akaamua kutoingia. Vivyo hivyo mimi na wewe wapendwa. Mlango wazi Mungu anatuita wewe kwa jina lako na mimi kwa jina langu. Anatuambia mlango uko wazi. Na hapa waKristo ningependa tuweze kusikia vizuri sana. Maanae itakuwa ni aibu, tena itakuwa ni ahasara siku ya kiama. Wewe ulioitwa kwa jina hili la Yesu Ukipatikana huko sehemu ile magaidi waliokataa neno la Mungu watakuwa Very unfortunate ni si ni ni ni, ni, ni kupoteza kukubwa sana ambaye wewe mkristo unaweza kupoteza na anasema hivi Si kila mtu aniiitae Bwana Bwana atakaingia katika ufalme huo bali ni wale wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu Hivyo ninakualifu siku hii ya leo katika kipindi hiki cha neno. Uangalie sana mienendo yako. Je, wewe unaitwa tu kwa jina la Yesu? Mana ni wengi sana wanapewa hata majina ya Kikristo. Ukienda kwa baa unakuta mere unakuta unakuta masa, unakuta mtu aliena jina la Kikristo ndiye anauza baa. Na ningependa ijulikane ya kwamba hata ukiona wakiuza ya kwamba walipenda hivyo ni shetani alifungua idara za kuweza kuangamiza watu wa Mungu akafungua idara kama hizi za pombe akafungua idara za ushuhuda akafungua idara za ushiraki akasufungua idara za uchawi akafungua idara mbalimbali mbali. na huenda ikawa hauko katika idara hii ya ukahaba lakini umeingia katika indara ya u, ya ya, ya usengenyaji hivyo wa kristo wameweza kugawanywa na shetani katika indara zake mbalimbali ili mbali, waweze kupotoshwa kitabu kujua idara hizo soma kitabu cha galatia 5 aya ni idara mbalimbali ambaye ketani alisifungua na Mungu anasema ikiwa utakatalia katika kukaa indara hizo hakuna uzima wa milele maana ni kukataa mwana wa Mungu Na ndivyo basi katika kitabu hicho cha Mathayo imetuambia ya kwamba sio kila mtu wa bwana bwana ah na katika kitabu cha ja ufunua anasema hivi ya kwamba wale watakao kuwa waheri ama wale wamebarikiwa ni wale wanaofanya sheria zake na ndipo akanasema hivi wamebalikiwa wale wanaoshika amli zake ili waweze kukaribia ile mti wa uzima. Hali wasifu wao ngua zao wawe na amli kuendea mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Kwa hivyo Mungu amefungua njia na yeye anataka mwanadamu mimi na wewe weze kuingia katika njia zake Hapa ndipo unaona ya kwamba ni kupitia kwa neno la Mungu ambaye Mungu ameweka ili iweze kuleta upatanisho baina ya mwanadamu na Mungu. Na hakuna njia ingine ambaye neno la Mungu linadhihirishia wanadamu isipokuwa ni kupitia kwa kila neno la Mungu. Kila mwanadamu dunia hii amechaguliwa kuwa ndani ya ufalme wa Mungu na ameweza kufunguliwa mrango wazi hata kama majaribu yanatupata mrango ungali wazi amechaguliwa ye atakaye na imani siku zote hata wakati wote anaendelea kutii neno linalotoka toka katika kinywa cha Mungu Neno hili limepeana kwa watu wote lakini anayeliamini na anayefuata maneno yanayotoka katika kinywa cha Mungu imeweza kumfikia lakini neno hili linafungua mrango wazi kwa kila mmoja ndipo akasema ya kwamba jioni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mzigo mzito nami nitawapumzisha jifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepesi na nane. Esau alikataa. Aliweza kuangalia mambo ya dunia hii, akaona ni maana kuliko mambo ya biguni. Na kwa hivyo amepata sasa mali ya dunia hii, na kwa hivyo ikawa ametengwa na watu wa Mungu. Ni wangapi leo watatengwa na na kundi la Mungu? kwa sababu ya mali. Hata ni wangapi wanajua ukweli wa Mungu wote wamekuwa wakitunza serceria za Mungu lakini wanapobarikiwa na mali, mali inawakumbaza inawafunga macho, wanajitenga na watu wa Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia hii ambaye ni ya muda tu. Yakobo ko, ya Yakobo aliweza kuamua Kufuata mambo ya imani lakini hata hivyo tunaona ya kwamba alijaribu kuyachukua hayo mibaraka kwa njia dhahira hivyo hata alitumiiwa na shetani kiasi na kwa sababu ya jambo lile ikaweza u, ikaweza ku, aka, Mungu akaachilia dhambi hiyo ifanye kazi yake ili Yakobo aone haja ya kutubu na hata kama alipitia mambo machungu aliendelea kukaa katika kumwabudu Mungu na kumulilia Na tunaona kupitia kwa uwezo wa Mungu aliendelea kumulilia na tunaona hata vile alivyongengana na Mungu pale jaba na akaweza kubalikiwa na akaambiwa jina lako utabadilishwa. Hautakuwa mtu wa kutumia hira sasa. Utakuwa mtu ambaye alingengana na Mungu na akapata ushidi. Kwa hivyo ile hali ya ubinafsi wa kutaka ku, ku, ku, kunyakua kwa njia zake ikaweza kuondoka kwa Yakobo. Hivyo naye Mungu anatuonyesha ya kwamba zile hali ya kutaka kupata ukombozi kwa njia yetu sisi wenyewe, kwa njia ya matendo yetu, wengi wanatafuta kufanya yale wanaweza kufanya ili waweze kupata ukombozi. Lakini ukombozi wapendwa ni bure. Hakuna haja ya kungengana na mambo haya na yale. Ni bure na neema ya Mungu tu yeye inaweza kutuokoa lakini tunapookolewa matendo yetu yanadhihirisha imani hiyo. Kwa hivyo ni vizuri tuachane na mambo ya ya ubinafsi na tuache kufanyia uokovu wetu kazi maana hatuwezi kuokolewa kwa kazi bali tuweze kuamini na imani hiyo itende kazi ya kuonyesha tunamwamini kama vile Ibrahimu alivyoamini na imani hiyo ikadhihirishwa na, na na kitendo alichokitenda kumtoa mwanawe wa pekee alipoagizwa na Mungu na ndivyo basi tunaendelea kuangalia zaidi katika familia hii ya Yakobo iliendelea pia kupitia katika utungu na hata ikaweza kufika hali ambaye ilionekana kana kwamba haingeweza kusawishika uh, na baba yao akaendelea kujuta sana na ndipo tunaona ya kwamba akaishi katika maisha ya huzuni na ata wakati mwingine kuomboleza lakini hata hivyo hata hao watoto wake ambao walikuwa sasa wanaendelea kutumiwa na shetani kwa njia moja ama nyingine na hasa kwa sababu ya dhambi yake iliendelea kuwafikia hawa watoto wake kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa na tofauti kabisa na hawa wengine na yeye alionyesha roho na moyo wa kuweza kuwa na tabia ya uungu na kutaka kufuata njia za Mungu na kuweza kuwa tofauti kabisa na hawa wengine. Yeye alisikiliza baba yake, hawa wengine wakipuuza. Yeye alitii baba yake, hawa wengine wakipuuza, na aliweza kupenda maneno ya Mungu, hawa wengine wakifuata njia zao. Na kwa sababu ya jambo lile Mungu akambaliki na akafanyika kuwa mtu wa pekee kati ya watoto hawa wote. Na hata kama mama yake alikufa, yeye aliweza kuwa na baba yake karibu sana. Naye huyu si mwingine bali ni Yosefu. Na ndivyo basi kwa sababu ya kutii na kwa sababu ya kusikiliza sauti ya Bwana, huyu mzee alimpenda huyu kijana Kuliko vijana wote wake na akadhihirisha jambo hilo maana yeye kwa sababu mama yake alikufa aliendelea kuwa karibu na naye sana lakini tunaona hapa ni kuna kitu ambaye mara nyingi watu hawajakifahamu ya kwamba hata leo mtoto anayependa kutii wazazi wake anaonekana kana kwamba anapendwa sana ni kwa nini kwa sababu ikiwa mtu ana watoto ambaye ni wakorofi na ana mmoja ambaye akimwambia kitu anasikia kama mzazi hautaendelea kuambia wale wale kichwa ngumu kitu ukitaka kitu unaita yule ambaye unajua ukimuita atakuja ukituma ukitaka kutumana unaita yule unajua ukituma ataenda hauwezi kuendelea kushughulika na yule unao sikia ukimwambia kitu anakwambia nitafikiria anakwambia ama anapiga ndomo. Yaani uwezi kuendelea kushughulika na huyo unaenda kuita yule na ndio inaonekana kana kwamba amependwa sana. Wazazi wamependa watoto wote kwa usawa, lakini ile hali yao ya kuchukua kich, na kichwa ngumu ndio inaonyesha kana kwamba wazazi wamependa mmoja zaidi. Na hiyo ilionekana hata wakati wa Yesu alipokuwa na wanafunzi wake. Kuna mmoja aliyopenda Yesu sana. Na si mwingine bali ni yule aliyoitwa Yohana. Na alikuwa anataka karibu kukaa karibu na Yesu siku zote na hata ikarekodiwa kana kwamba alipendwa sana na wengine. Lakini ukweli ni ya kwamba yeye ndiye aliyopenda Yesu zaidi ya hao wengine. Ndiyo sababu hiyo inaonekana kana kwamba alipendwa zaidi ya wengine. Na ndipo basi tunaona uh, Yakobo ikaonekana kweli alimpenda Yakobo alimpenda huyu uh, Joseph na akaendelea ku, uh, kumutengenezea kum nguo iliyokuwa nzuri sana na hawa wengine walipoona jambo hilo likaweza kuwafanya kana kwamba wamesikia vibaya unaposoma maneno hayo kitabu cha Genesis chapter 37 verses 3 Na tunaona pia hata ili hali ya kumpenda huyu kijana kwa sababu ya utiivu wake akamfanyia kanzo nzuri ndevu ililetee shida kutoka kwa ajili ya watoto wake na mwishowe ikaweza kumletea huzuni maana hawa vijana wengine wake Waliz, waliona uvivu na hata wakati walipoenda katika malisho walipokuwa wanaendelea kufanya uovu huko yeye alikuja anaweza kuelezea baba yao ya, ya, ya, Joseph alikuwa anakuja na anambia baba yake vile walifanya na usudi ilikuwa ni labda baba yao awaambie na aone kama wangeacha kufanya yale maana ye ya alikuwa naona wanafanya uovu na hivyo jambo hilo likawa linawa linawakasirisha sana na wakaweza kujiona ya kwamba huyu huyu ni adui wetu na hivyo ndivyo inavyokuwa hata leo Wakati wote unapoungana hata na na wazee ama vijana ama kina mama wanaotenda maovu na wewe unakataa kutenda uovu ule ukweli ni ya kwamba wanakuchukia na wanakuona wewe ni adui yao hivyo Joseph akawa ni adui Hawa ndugu zake na ndipo basi Yakobo hakuweza kuwakemea kuwa kwa ungo kwa kuwakemea kuwa hata alipoambiwa maneno hayo maana haku anataka waweze kuona huyu kijana akiwa mbaya lakini aliweza kuwaambia kila wakati hata kama heshimu. muweze kuheshimu hii nywele yangu ambaye sasa ina uhimu ina umtu kaburini nikiwa na usini na ndipo basi akawaambia hata jina langu msiweze kulikashifu kwa matendo haya mnaoyafanya na ndipo inaonekana wakati ule walipokuwa wanazungumziwa na baba yao maneno haya walijionyesha kana kwamba wametubu na wamegairi. lakini walificha kilicho ndani ya mioyo yao Na ndipo basi baada ya muda sio muda inaonekana hata ile nguo aliyo Joseph aliyopewa pia iliwafanya kuwa na kinyonga ndani ya mioyo yao. Hivyo ni kusema ya kwamba walienda wakimtenga Joseph, wakimtenga na wakaao wako wamemtenga kabisa na wao. Ukisoma katika kitabu cha mwanzo saba aya tano Inasema ya kwamba kati ya wak wakati huo huo Yosefu yus akaweza Yusufu akaweza kuota ndoto na akawapasha habari ndugu zake na hata waliposikia ndoto hiyo wakazidi sasa kumchukia zaidi akawaambia hivi Sikilizeni ndoto yangu akawaambia ndoto ilikuwa namna gani Anasema hivi sisi tulikuwa tukifanya miganda chambani. na mganda wangu ukaondoka ukasimama na tazama kama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu hivyo ni kusema nini Hawa vijana walisikia vibaya wakamuuliza, "Unataka kusema wewe ndiyo utakuja kutusawala wewe? Eh? Hivyo ndivyo unataka kutuambia na hizo ndoto zako?" Wakakasikia vibaya. Ndipo wakashangaa na wakaweza kuuliza swali hilo. Biso babasi wakakasirika kwa undani na wakaonyesha kwa, kwa nje. Na baada si muda, muda si muda akapata ndoto ingine ambaye aliweza kuielezea hata mbele ya baba na mama mbele ya baba yake maana mama yake alikuwa amekufa tayari anasema ni, anasema niliona ya kwamba ni Genesis katika 37 aya ya 9 akasema anasema akaota tena akaweza kuelezea ndoto ile ndugu zake akasema hivi na baba yake alikuwa hapo angalieni nimeota ndoto unajua ni very innocentata yeye ajui ni nini lakini ni ile tu anaelezea vile aliyota na nikaona tazama jua na mwezi na nyota kumi na 1 na zikaninamia mimi ndoto hii iliweza kutafsiri kuh, kuh, iliweza kutafsiriwa na baba yake akauliza wewe ni ndoto gani hii unaosema unataka kusema mimi na mama yako na ndugu zako tukakuja kukuinamia sura cha mwanzo 37 aya ya kumi alipoambia mzee akamkemea akamwambia hii ni ndoto gani Unataka kusema mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudu hata chini? Hata kama alimkemea. Yakobo alijua ya kwamba ni Mungu anamwonyesha kitu Yosefu. Yusufu. Na akaweza kujua ya kwamba Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo ana kitu anaoelezea kupitia kwa huyu mtoto ambaye anampenda na wakati huo ndugu zake wakamchukia zaidi na walipoendelea kumchukia Bibilia inasema wakaweza kwenda bali kuweza kutafuta chakula ya mifugo hivyo wakaenda malisoni na ndipo basi wakaweza kwenda atakulisha ng'ombe huko sheshem Ukikumbuka huko ndiyo watoto wake wawili walifanya uovu sana. Na ndipo basi mzee wao Yakobo akawa na hovu Manake hangeweza kuamini hao watu kwenda na Yosefu alikuwa amebaki na Yosefu na Yusufu nyumbani. Na hivyo akaweza kumtuma Yusufu aende akaangalie kama ni wazima manake alikuwa hofia. ya kwamba hawa watu wa sheshemu. wanaweza kuwaona huko na wakaweza kuwatolea vita na wakaangamiza hivyo ndivyo akamtuma Yusufu aweze kuangalia kama wako huko ama waliweza kutandikwa huko na ndipo basi Yusufu akaweza kusafiri ilikuwa ni wa mlevu. na akaenda na akaenda. na ndipo basi akaenda akafika sheshem. lakini hakuweza kuwapata bila mzee kujua ni nini analolifanya Ama takalo mpata huyu kijana ambaye anatuma kwa ndugu zake na hata Yosefu akiwa na furaha ataenda kukutana na ndugu zake akaweza kutembea yamkini zaidi ya Mairu Hamsini. anapoendelea kuwatafuta ndugu zake na ndipo Alikuwa natamani kuwaona ndugu zake hao waliotoka toka nyumbani kitambo kidogo na anafurahi sana akaenda kukutana na wao. Na ndipo basi alipofika katika Seshem akawatafuta hakupata. Mmoja akaona anarandaranda huko. Akamuliza watafuta nini? Akasema juu ya ndugu zake. Na ndipo wakaambiwa akaambiwa walienda Dawson. Alikuwa ametembea mailo Hamsini. na sasa mailo nyingine eh, 5 kutoka Seshe mkwenda Dawson akaweza kuanza safari ya kuelekea huko. Akiwa na amani na furaha ya kwamba atakutana na ndugu zake. Na ndugu zake walipomuona kwa mbali akija akiwa anachoka hata amewabebea chakula. Biblia inasema ile uchungu waliokuwa naye juu ya huyu ndugu yao, ile chuki waliokuwa nayo, wakaidhihirisha na wakaweza kusema ya kwamba yule mwoti wa ndoto amekuja. Na sasa tutachukua nafasi hii tuweze kumwangamiza na kumuua na tuweze kuo, kuambia baba ya kwamba aliliwa na wanyama wa Mungu wanyama wakari, na tuone ndoto zake hizi anatuotea anaotaota kila siku katika yake unajua watu ni wajinga na hawajui ni wajinga ya kwamba mambo ambayo imepangwa na Mungu hakuna atakayezuia aidha ni dunia yote ama ni watu wakubwa ama ni wadogo lile Mungu amelipanga hakuna ambaye ataweza kupangua na ndio tunge tungezidi kumshukuru Mungu kwa tuznao yeye ya kuwa anasema hivi kitabu cha Yeremia ni kenda haya na moja ya 11 yakwa mawazo nayo na juu yenyu nyinyi mnao nicha bwana Mnao licha jina la Bwana mawazo ni nayo kwenyu sio mawazo mabaya bali ni mawazo ya kuendelea mbele na hata kama mambo yenu hayajakuwa barabara ni ya kwamba itakuja kuwa ni mawazo mazuri Mungu anazuona anatuazia na ndivyo basi wakaamua wanataka kulipinga neno la Mungu ambalo huyu Yusufu alikuwa amedhihirishiwa na Mungu na hawa watu shetani kupitia ninataka uone sasa shetani vile anavyofanya kazi anavyo hmm. vita kubwa aliyoianzisha binguni kati ya dunia hii akitumia agencies ambaye ni wanadamu wanatumika na shetani vila kujua hawa ndugu zake wanaamua tutalipinga neno la Mungu lakini ndugu na dada zangu nataka niwaambie hata leo kuna watu wengi sana wanalipinga hili neno la Mungu na neno nalo linasema hata liwapo liwapo neno litasimama Ndipo basi je wataweza kutimiza jambo hili ipo mmoja wao ambaye anaitwa Ruben akasema ya kwamba mimi sitakubali moyo ni mwake mimi sitakubali auawe na ndipo akaweza kuingia ndani ya jambo hilo akawaambia hatutaki tuweze kumwaga damu ya ndugu yetu iwe mikononi mwetu ninataka tufanye jambo hili unajua ye ndiye mkubwa ya kwamba tumuweke katika shimo hapa ndani akufie huko kwa shimo kuliko sisi tumwage damu yake. Na ndipo basi yeye baada ya kuwashawishi hivyo wakakubali. Wakamtoa nguo ile ambaye nzuri iliyokuwa umetengenezewa na baba yake. Na wakaweza kumuweka ndani ya ile tundu. Lakini kusudi ya Ruben ilikuwa ni nini? Biblia inadhihirisha wazi ya kwamba alikuwa anastaka Bada wao kuondoka na kwenda mbali kiasi, amtoa yule mtoto pale kwa lile shimo, amupeleke kwa baba yake. Lakini je, jambo hili lingeweza kutimia? Basi Yosefu bila kujua ya kwamba wanamuazia nini, amekuja kitabazamu kadangu amemwaona ndugu zake, lakini hajui hajui ya kwamba wanamuwaza mabaya. Na ndipo basi alipoona ya kwamba Ndiyo wale anakuja ametabazaam, badala ya, ya wao kumpokea, akaona nyuzo zimekujamana ambaye zinaanza kumkemea. Na akaishianga. Na ndipo neno linasema Hao watu waliokuwa na uchungu na hasira wakamguru mara moja wakamtoa koti ile wakaweza kumchukua ile mpaka kwa ile shimo akajaribu kuwasihi ndugu zake na wakamuacha pale ndani akufe na wakaketi kukula wapendwa nataka ijulikane ya kwamba watu wanapoongozwa na roho mchafu wanafanya kitendo ambaye unashangaa hata mnyama mwenyewe hawezi kufanya. Hawa ndugu zake kabisa watu wakubwa, watu walio na akili itimamu. Wanamtesa mtoto wao mdogo. Wanamtoa nguo, Wanamweka kwa, kwa shimo ndani na wanaketi na wanakura na wanacheka. This is very shameful. Lakini shetani hana aibu. Na ndipo basi Walipokuwa wanaendelea kukula neno la Bwana linasema, wakaona wa Ismaeli ambaye walikuwa ni niwapiga biashara. Na ndipo mmoja wao alioitwa Juda akaweza kuwasawishi. akawambia badara ya tumwache huyu ndugu akupe hapa. Hebu tuweze kumuuza kwa hawa watu. Afadhali aende akae mtumwa huko kule watampeleka." na ndipo wakaona na hiyo ni jambo nzuri na ye yeah, uh, Yosefu akatolewa kwa ile tundu akauzwa akaweza kuwasihi zake. ndugu zake lakini sasa ndugu zake hata kama walisikia huruma wengine waliona wameenda sana na hawezi kulitreeze maana hata watimuokoa ataenda kuwasema kwa ndugu zake wapendwa unapoendelea kutenda dhambi shetani anakufikisha mahali unaona ya kwamba sasa huwezi kurudi nyuma kizuri ni kuendelea kutekeleza zile dhambi lakini Mungu anasema ya kwamba hakuna dhambi iliyo kubwa anasema nchoni tusemesane vijapo kwa dhambi zenyu zimekuwa nyekundu kama damu mimi nitawasamehe na nitawatakaza nani mtakuwa weupe kama zheruji. Ni mwito wake Yesu. Usidanganywe na shetani kwamba you have gone so far. Hakuna so far. Kwa Yesu kuna nafasi ya rehema na neema. Na ndivyo basi hawa, hawa wakaona ya kwamba wameenda tufa na wakaona hawezi kuacha Hawa kamuza mtoto kwa wa, wa Ismaili. Na ndipo basi yeye ambaye alikuwa anaangalia jambo hili Yesu ambaye ana huruma nyingi sana. Na ndipo basi hawa kwa sababu sasa wanali, walikuwa wanajiona ya kwamba hawajali wakamuweza kumu wakaweza kumuuza katika hawa waismaeli na basi wakapita na yeye na wakaondoka akaenda tu analia analia maskini analilia ndugu zake kwa umbali ule ambaye walikuwa anawaendelea kuwaona lakini mwishowe akatokomea na hakuweza kuwaona akaona wanapita milima ya kwao na ndipo basi yake mkubwa ambaye alikuwa na ni Ruben alikuwa ameondoka kati ya hawa wanadamu wa ovu na alikuwa sasa anapanga njama za kuja kumtoa kijana lakini alipopita kwa ile tundu akakuta kumbe walimtoa na wakamuuza na hana habari na ndipo Biblia inasema akalia sana na akalarua mavazi yake akiuliza mtoto hayuko hapa mimi nitaenda kumwambia baba nini hii ndio inao wazi umbe alikuwa anataka kumtoa ili ampeleke kwa baba yake sasa anashangaa nitaenda kuambia baba analia anasema mtoto yuko hapa sasa mimi nitaenda kuambia baba nini na baada ya kuelewa ya kwamba wamemuuza na hangeweza kufa, kufikia hawa watu hata ammurudishe am, am, am, basi ikaona akaona a compromise unaona unaweza ku na watenda dhambi na wewe haukutenda dhambi lakini ukweli ni ya kwamba unapo unapounganisha na wale walioamua kupanga na kutenda dhambi basi na wewe unahesabiwa kwa hiyo hiyo dhambi Ruben alipoona hawezi kumwokoa mtoto mtoto ameenda na ameishia na sasa hakuna njia ingine basi akaona hana lingine atashikamana na wenye dhambi na uovu huu ndipo wakafanya jama wakaweza kwenda wakachukua mwana kondo wakaweza kuchinja wakachukua lile nguo wakaifaka damu na wakaiweka ndani ya damu hiyo baadaye wakaenda wakapelekea kobo wakamuuliza wakamwambia hii, ko, hii koti tumetuta mahali na ebu we angalia we mwenyewe uone kama ni ya mtoto wako. Wakamwambia angalia uone kama ni ya mtoto wako. Hiyo ni kitabu cha mwanzo saba. 31 na moja na na mbili. Walikuwa wameho, wamehofia kitendo hicho walikisema lakini hawakuwa tayari kuweza kukiungama. Na ndipo Yakobo akasema hii ni koti ya mtoto wangu. Inaonekana amekatakatwa na wanyama wakali. Na walijaribu kumsaidia kum, kum, kum, kum, huyu mzee katika maombolezo. Na akaamua ataomboleza mpaka atakapokufa juu ya mtoto huyu aliyemtenda. Walipoona kweli walitenda kio, kitendo kiogu waliweza kuona kweli ila walichokitenda sasa ni kitendo kibaya lakini hawakuwa na njia ya kulikava. katika Genesis 37 ukisoma 35 kutoka 33 mpaka 35 inasema ya kwamba wao wakaweza kuona ya kwamba kitendo kile waliokitenda ni kibaya lakini hawakuwa na njia ya kuweza kutubu. Joseph akaenda mpaka Misri. Wapendwa, ni mara ngapi si tunatenda uovu? Na Mungu anapozungumzia na roho wake mtakatifu, tuungame na tutubu. Tunashidwa na kutubu. Yesu anasema, "Njooni kwangu, njooni kwangu tusemesane, hata kama dami zenyu ni nyekundu kama damu." Kuna hakika mtasamehewa. Yohana wa tisa. anasema, "Tukiziungama dhambi zetu, Ye ni muaminivu na ni haki, Anatusamehe na kututakaza kutokana na udhalimu wote." Ilikuwa na nafasi nzuri hawa watoto kusamehewa. Lakini sasa wanaona kitendo hicho na kinaendelea kuwasumbua katika maisha yao yote. Chi, wewe asubuhi jioni ya leo mchana wa leo una jihisi ya kwamba umetenda dhambi kubwa sana na uwezi kusamehewa Mungu anakuambia jao kwangu ungama nami nitakusamehe na sio kusamehe tu nitakutakasa kutokana na udhalimu wote ningeomba Bwana anisaidie na nitakase ili niweze kukubalika mbele zake ikiwa wewe ungekuwa naombi kama hilo inakuomba, kuomba tuombe kwa pamoja tuombe Baba wetu na Mungu wetu na otupenda sana. Wewe ulie kuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Unatuita sisi tukiwa wenye dhambi jinsi tulivyo. Maana unapotuangalia tuangalia kutoka wayo mpaka nywele. Tumejaa vidonda ambaye vinajaa usaha ya dhambi. Nawe unatuita katika kitabu cha Injili katika kitabu cha Isaia 1:18. Eh, Unasema ya kwamba joni kwangu tuseme sana kijapokuwa ni nyekundu dhambi zenyu nitasafisha ziweze kuwa nyeupe kama daruchi angalia msikilizaji wetu mahali popote pale ako. amesikia mwito huu na anataka wewe umtakase na usamehe naye anapokubali kuungama dhambi unasema utamsamehe na tena utamtakasa kutokana na udhalimu wote Bwana na tunakuomba angalia mioyo mwetu ndani ya damu yetu ndani ya mawazo yetu utakaze na utufanye kama ahadi ya neno ilivyo maana ni wewe unaoahidi na kwa sababu neno linasimama vile limeahidi nasi tunasimama na ili neno na ni ya kwamba sasa tutakase na utufanye kuwa watoto wako wasioweza kupenda dhambi tena bali utupenguvu nguvu ya kuachana na dhambi mapenzi hapo yapanyike cheria zako ziandikwe ndani ya mbio yetu na ndipo matendo yetu yadhihirishe ya, ya kwamba tumekombolewa katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen. Ah, shanti santisha na mchungaji Geoffrey Ngige, shandisha na Uh, katika neno ambalo tumepata zui ama jioni hii ndugu mpendwa asante uh, kwa kuwa pamoja nasi katika makala haya ya neno Litasimama uh, hadi hapo wakati mwingine unaweza kumpata mchungaji inge katika Sita sufuri, sufuri unaweza kumpata mchungaji inge katika 2532136060 katika makala ya neno litasimama simama haya basi asubuhi hii jioni hii ningependa kutamatisha makala haya na wimbo wao wanambiu wanaambiu wanakuja wanaokuja wakisema wa kishema, a, kuziona haya basi karibu na ubarikiwe na wimbo huu wa wanambiu wa Kishema a, kuziona ni wimbo unawatamatisha makala haya sao kuisubiri uh, Aisha ni makala ya neno litasimama. Hadi uh, hapo wakati mwingine majina yangu ni Orina Ontiri katika Facebook Twitter Instagram abagushi globalradio.com um, vile vile sufuri vilevile 213 tano Hadi hapo wakati mwingine Mungu awe pamoja nawe na neno litasimama. Amin leo. Amin. Amini impendo. Wo ko ni leo hii Una bi iwatimia. Kuna nabiu natimia. Ku oh. si wazete hembe ya ngoko Hakika E, hakika eh hakika ni hakika utazame upepo wangu tazama upepo mpendwa imani pekee peke inatosha sa sa inatosha yo so